148-ci məzmur Rəbbə həm dedin Göylərdən Rəbbə həm dedin Yüksəklərdən ona həm dedin Ey onun bütün mələyləri Ona həm dedin Ey onun bütün orduları Ona həm dedin Ey günəş, ey ay Ona həm dedin Ey parlayan bütün ulduzlar, ona həm dedin. Ey göylərin ən uca qatları, ona həm dedin. Ey göy üzərindəki sular, ona həm dedin. Rəbbin isminə həm dedsinlər, Çünki onun əmri ilə yaranıblar. Rəbb onları həmişəlik, əbədi olaraq yerinə qoyub, Bunun üçün pozulmaz qayda qoyub, Rəbbə həm dedin, ey yer Ey dəniz əcdahaları, ey bütün dərinliklər! Ey şimşəy, dolu, qar, bulutlar! Ey onun əmrinə tabi olan qasırqalar! Ey dağlar, bütün təpələr! Ey bəhərli ağaçlar, bütün sidr ağaçları! Ey çöl və ev heyvanları Ey sürünənlər və uçan quşlar Ey dünya patşahları və bütün ümmətlər Ey başçılar və dünyada olan bütün hakimlər Ey gənc oğlanlar və qızlar Ey qocalar, cavanlar Hamınız Rəbbin isminə həm dedin Çünki yalnız onun ismi ucadır, əzəməti göylərin yerin üstündədir. O, xalqına böyük quvvət verib, buna görə ona həmd etsin onun bütün möminləri, əziz xalqı olan İsrail övlatları, Rəbbə həmd edin.